Писмо номер 3. Французинът Лъга писа, че има дар да лекува с жизнен магнетизъм и помоли учителя да му помогне мислено. Учителя му писа следното. Като работите, безкорисно от любов, от слава Божия, за царството Божие и за изпълнение волята Божия, ще имате подкрепата на небето. Един ден ще благодарите за противоречията които сте срещнали в живота си.